Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah An-Namli Ayat 22 muka surah 378 Apakah hukum tajwid? Adakah idram? Ia jawapannya memang idram Bertemu dua huruf yang sama makhrash Di sini hukumnya idram mutajani sain Iaitu bertemu dua huruf yang sama makhrash berlainan sifat Thak dengan Thak ini makhraj. Itu tempat keluar hurufnya tempat yang sama. Iaitu hujung lidah menempel ke pangkal gigi atas. Hujung lidah ke pangkal gigi atas. Di idram pada kategori ini ada beberapa bahagian. Ada mutamasi lain bertemu dua huruf yang serupa sama sifat sama makhraj. Ada mutajanisain bertemu dua huruf yang sama makhraj berlainan sifat dan ada idgham mutaqaribain bertemu dua huruf yang berhampiran makhraj. Jadi begitu, ya. Dan ini idgham mutajanisain bertemu dua huruf yang sama makhraj berlainan sifat. Namun begitu, pada bacaan ini kalau kita tengok pada huruf tak tu dia tiada subdu. Bila tiada tak ada subdu, maknanya dia tidak masuk sempurna. Dia bukan mutajanisain kamil, sebaliknya mutajanisain naqis. Um, ...dibaca dengan mengekalkan sifat isti'ala. Bacaan tebal pada to' itu kekal. Tetapi hilang kalqolah. Jatuh bacaan kepada tak. Jadi, ahad tu. Ahad tu ialah makhashuruk to'. Tapi tiada kalqolah. Jatuh bacaan pada tak. Ahad tu. I mutajani sa'in naqis. Dia tidak masuk terus ke ahad tu. Sebab... Um, huruf yang kuat dia tak boleh masuk ke huruf yang lemah maknanya to' ni huruf yang kuat ya dia tidak boleh masuk ke huruf yang yang tidak kuat lah yang lemah lah jadi kekal isti'la pada huruf to' hilang kalqalah ahad tu idran mutajanisain naqis mudah-mudahan berizki pencerahan Wallahum a'lam